Karibu wapenzi wa wa radio isanganiro Kila ijumaa muda kama uyu ni muda kipindi kazi na wafanya kazi. Kipindi ambacho kina mpa fursa mfanya kazi kutoerezea mengi kuhusu kazi zake. Basi na sikuwa leo, muko nami medaha niyonguru. Nikishilikiana na mwenzangu. Hey. Karine Butoi. Kipindi kazi na wafanya kazi leo tutazungumzia kuhusu fundi umeme. Na apa tuko pamoja na fundi umeme wa wili. Karine, unaizuka tuambia wafundi umeme ambao tukona wafundi. Tuko pamoja na Bigirimana Jean-Claude, pamoja na kibuwa na Juma. Kama mulivyo sikia tuko na bigirima Jean-Claude ni fundi umeme na kibuwa na Juma ote ni fundi umeme. Ila tofauti kwa api? Tofauti ni kwamba umoja amesoma umeme na ungini. Basi, haka umeme, oka jua, umeme, oka anza, umeme, tango utotoni Basi, naivya, ndivya, tutakavyo, zungu, mza mimi na karine butoi Apa kwenjiritu Isanganino, muda kidogo, kipindi, kazi na wafanya kazi Majilani sipendi, na umbea wenu, sawa, mna nifotafata kwa nivipi, ni mewaliachenu Winnakila siku, majilani, mna pika majungu, nyea, weu nini Isanganino Hiji kwenda Tukianza kipindi chetu Jean-Claude Bigirimana, wewe ni mmoja ambao ume, umesoma umeme. Unaweza kutuambia kwanza iyo emotion na inspiration ikatoka wapi ili uwaze kusoma umeme? Eh, hey, mimi mtoto wangu Kabla sija ngea, sija somea metia umeme, mimi nikona penda yu, nikona bitizama mara nyingi, na na, na uishitikia kawaida ma vakansi, tunainda na mze, natizama vile natumika yu kazi, na mimi vile manika ipenda, ila kuipenda, nika fika chocha somo la kumi. Sasa bikabidi sasa ile wanasmaga kuomba masikio nikiwe tia ndani kuitia ndani tia kanda injuna jiski ndani na mungu akani jiski ya kule ba ila kunipatia patiya vrema Nika isomea, kuisomea sasa, wakati nga isomea, na nikakumbuka kabla wye mzame kuna nambia tangu zamani, nyingali mtoto, tunaenda na kumashantia mvakansi, bikabidi sasa wika nikuyara, isi, sasa. Bikabidi sasa nikuna asoma witu, ila na nasoma na nawaza wye mzame ame, ameni uneshaka. Hila sasa nikabukua kasa raisi sasa. Inampaka... Mm -hmm. e, Wakati ngena bisomea, nambaka nikapateo diplome Diplome nika weza kabisa kwa pointi mingi sana Nambaka buli leo, nangyo mingi natumika ndani Iyo ni kwako bikini mana Jean-Claude, ila kibuwa na juma Uwe umeme, tangu utotono kajiwa za aje umeme Nashukuru sana, tangazaji S Mimi mtoto sikuwa napenda biti umeme au sikuwa na jua nini Maa nimi kwa napenda chiza mpira sana Afu mtoto zango likuwa mimi nikuwa soka. Basi mzi ya kupenda ni ndirena hizo kazi, lafu maisha wakati mginia kukubalii Kwa kitombia kwanza hapo mwanasoka wikuna penda timu gani na unataka uwe nani? Pali mimi nikona penda Real Madrid yafu nikona penda niwe kama Ronaldo Kisu Ndeli nikona penda lafu Wakati mwanakutana mavakansi mzi ya nambia tuni maramoja ali moja ali moja kwa sabu mzi wangu Watu wengewa na mziwa ya pa mjini, mzi joni, fundi umeme mkubwa sana wa jag kan att jag har kommit till en musik som jag en musik och jag har gjort. Jag till en musik som jag har gjort. Jag har kommit till en musik som jag har gjort. Jag har kommit till en musik jag har gjort. Jag har jag har gjort. Jag har kommit till en jag har gjort. Jag har kommit till en musik jag har gjort. Jag har en jag Jag jag jag Jag en Wakati nilipena lafika nipena naenyewe, nikakujia kujikuta mimo enyewe nakuwa fundi sijitambui. Basi nituyevo hivu nikanza kuwa fundi, kila mara tunakuenda wa mzeena ni ati sema utatumika hapa, utatumika hapa, ikabidi mpaka mzea karitikiaanza. Yee sasa nakuwa kama enjiniere, hatumiki tena. Yani anakuwa na neche mimi basi kila terreni zote ni mimi, tuwe bilimani, tuwe ababjumbura, tuwe wapi, ni mimi tu. Jag har en känsla med mig, men jag har en känsla med mig. När jag har en känsla med mig, hur har du det här svårt? Jag har en känsla N -n -n, mimi kwa sababu wakilizangu zikuwa kama ni sakitoto sijui, mimi nikuwa nikotu kama naenda kama mtu wanasukumu hivyo naenda kweli naona naenda lakini, nafanya kitu, sijui nafanya nini au siwilisi kitu nini, akigisi ni vilikuja vinaingiangia kichwa ni mimo nini nishangaga, hata mze mwenye lishangakona, gisi vinaingiangia kichwa ni nafuna eluwa mapema kile kitu, niyakaanza kuni amini. Sasa, kama vile umetuelezea Jean-Claude, usema ufate kusomea, yani fundi umeme. Ulivitisamia kutokia kwa, kwa mzazi wako, au pako fasi nyingine, au rafiki, au jirani, amifata kufundi umeme. Mkasima mimi na minataka nikue kama fulani. Asanti sana na hapu wakusea, Ako sasa na mi wakati ingeli mtoto ni kwa na tizi ni watu ni kwa mzee ana fepote maubora baadhi kwa labati ukubitu umeme umeme na mi sata tia kiri ai la sioni kito bika sasa ni kwa sata kwa mi kusafiri ni kufunga bodi na mi tia kiri injwele kazi ya ole mzee na faani ya munga kijali afrema wakati kuna soma bika kuiyala his na mbaka hivi sasa ni kwa umeme na na na na kazi Na mpaka ule njombe binani fair, biani njombe binani tuma minaishi, makina pata viraka huku, marabina patikana wabipatikani, mene tutashukutu mungu, ila tu mete yangu na juwa, na jamini sana kwa yuseyo kazi. Krode, juma ametombia kwa mba, yeye hakusoma umeme, ila pole pole hakafamu, hakafamu kila mbinu ambazo zunatumikishwa katika ufundi umeme. Kwa nini wau kuwaza uacha uhebe iyo, kama ni school, na masomo, ili kesho kesho yake na uta kwa fundi umeme, tena bora zaidi. E Mimi diyo Juma mesema kama yeye ndio kupisomiaka, akina na jua kazi. Ila Mimi nikuwa na muda kusoma nanyo mani kwenye risa sasa ku, kwenye risa masomo, yai na ya kusuya sasa Eh. ya yes, li sema komba inspirations zake zilikuwa ni soka wevipi inspiration zako bada ya kuingia katika ufundi wa umeme inspiration yangu likuwa ni kusomia witu ya umeme likuwa witu likuwa mdamu sana tangu utotoni ndiyo kabisa na mbaka ulewa alhamdulillah munga minjalia ni kufundi umeme kabisa wa kutoshi kibuana kusikia kwa kuna masomo ya umeme kwanina ukuwaza mzee kama nanambia nende hapa na hapa labda mimi unyeno zani kasoma hafu na kuwa fundi fundi kabisa kama fundi ila nisiwe nasema kombani isoma hapa na hapa kutokana kwa fulani na fulani ila mimo nye ni kafatiria ufundi eh, umeme katika shule ndiyo ila nikona lifikiria mara nyingi sana ata wakati mgeni kona wangipinda kuzungumza na mzee na mambia ivi nisho na naanza kwa fundi bidii nikipata ata experience hile ya shuleni ya mezi misita kuna fasi mzee kala mba usi shaka basi mzee wango likuwa pila kila mara nipania Ussuna chaka, Ussuna chaka. Alla följare kallar du kunna kazi njingi. Fumzela ah, ni paniya, kostar minu en angu fe oktomeka. Nämigisinja skicka fumzela Mimi lärjami ni sikota Ah, waste man misa. När du ska skola. Alla killen har tänkt Asina mimi sasa kwa gisi nikuwa nisha disikia kama ile kazi nisha disikia mweli Afu naipenda na, na itumika kabila tatizo Amina chochote kinatokea kazi nikuwa angu Asina mbasi sa moja njomipangu ya mungu hayo Asi katana la gisi vitu mepangiliwa Asi kumbana mzetu mpige fimba Unawewezo, yenjo mwenye pesa, yenjo mwenye kila kitu, yenjo ananeno basi mimi nikuwa kama mtoto, nikuwa chini ya ulinzi Sinacha kusema Na mwambena nisikia hafu, anipinge alafana, nikubalia Mutafanya haji, mimi nakubalia na hali gisi livyo na mimi naona kama hivi na niko fanya kazi cha kwanza ndili kwanza na kazi chana, na anambia wewe ikazana tu cha kuna experience utazinja tawafungwe nyo waliosoma kweli nilikuwa wana wenye waliosoma tunakuja nao mafakansi tunashindana nao hata ndugu yangu hapa Bigirimaana tulikuwa tuna mara nyingi tunashirikiana na mzee tunafanya hizo kazi si washindi kabisa lakini no, ni Kana kama nakale kidogo kyenye niko na kujuu zaidi yao basi do it gani fanya mimi basi nitasema ni uzembe wakati mimi nitasema ni uzembe ni maisha na hali jinsi jag har Kama mrefu vyo sikia kipindi ni kazi na wafanya kazi na leo tuko tunazungumzia kuhusu fundi umeme na tofauti ilipo ni kwamba kuna umoja mbae fundi umeme diyo amesomea. Ila na mwingine anasema kwamba mimi fundi umeme ni karisi kwa baba yangu na muna sikia kwamba meitumika vizuri kipindi ni kazi na wafanya kazi. Mkona mime da nionguru ni, onguru, ni na karine butoi. Munda kidogo tunarudi ili tuzungumzie aswa aswa nini ambacho kinezake ya watu wawili hawa. How see yo? Le dia sanganilo na sema me Naoma wa wote, sanganilu. Sanganilu ladu ni mira vuna ni mipende kuli kuendelea na sio mieto naomba wakazo aburundi watimu mipende sanganilo sanganilo laduniyan sanganilo oye oye oye laduniyan <laughs> oye oye maloo Jean-Claude, unanzo katuelizea kitu gani ambayo unatumikisha kwenye kwenye kazi yenu ya fundi umeme? Kazi ya fundi umeme, siyo kazi ya kupadamaya mara marake ya kubunyangwa mzigo ya kufanine, aa ni kazi ambayo unatumikisha akili, na unatumikisha na nguvu. Sasa, vitu ambayo, siyo tunatumikisha, piko vitu mtu tunetama utiashi, utiashi de elektrisite. Ya elektrisite mwana ambayo, fundi umeme napasha kuwa nayo. Sasa, sio kazi, kama unanayo, au paramia yoyo kazi ya fundi umeme. Ili ni kazi ambayo iko na visa bingi sana. Nikiwa tumika na akili sio kila mtu anasapada mia anatoa kunatoa unasema ah kukufundwa hapana ndio vile maisha tumika shantie nyingi liko pamoja na kibwana Karim Juma tumika shantie nyingi sana na yeye eh, vileman juu hata mimi somaka mimi nje ni kazi yake na kwa ku na muuliza juu yeye ni mtangu totu lakini mimi nikaenda kufuatilia juu ya masomo nina nini ila niko na muuliza swali za kuhusu hivi na hivi anani anani nini anani ananionyesha anani, anani, anani, anani na vima mpaka leo twatumika naye na tuna tutukia kazi moja na tunaskilizana ila sasa bitu ambayo nasa sema kama ni bitu e, si tunatumikisha, kitu chakwanza kwanza kuna viatu ya e, uziri kukenda kushantia bila una viyatu, ya kufunika kini cha pili kuna salubeti kama una salubeti una vali nabenta kashpusieri jag kan säga att när jag har en är det en kvinna som har en kvinna som har en kvinna som har en kvinna som har som har en kvinna som har en kvinna som har en kvinna som har en Tuko na maforeze pale, tuko na ma... mashina fore na vingineo mba Sasa kama vile ulatuelezea kuhusu Hivitu ambayo mnatumikisha kwenye kazi yenu ya fundi umeme Unataka kuambia kama mtu mwenyewe hakupita kwenye shule Kama vile ulasema umepita shule Sasa mwenye kupita shule Hakini akawana yu experience ya kusema na yeye afanya yu kazi ya tumikisha kazi Sasa unamuelezea nini Yani kama vile ananza kuwa na yeye ni Eh hey, Kibwana yani, Karim. Mimi ninachosa sema ni ambayo mimi ndio nilisomea kazi ya ufundi umeme. Akini kuna wengine waliofanya kazi ya umeme, kutoka kwa baba, Maana yake ninasema kama alimuragili kazi. Na ule sasa ule iko na anasaka kazi tangu utoto, je ananiz experience? Juu ye ndani, ndangi Anakuwa, alitumiki okazi mwutoto waki mpaka bulilewu Labda mimi nikwa tumiki lekazi jua kusome ni isome yake Maa tukenda kutere, mimi suwezi kamufikiriye Ye njwa na nipika chini Eh, akiti tukenda kutere kuandika ndika ya madevi Bila bidi mimi njwa nakuwa ni kupali Jwa na njwa sami yitu ya nandazaka alikiri Akiti tukenda kutere kushantye, mimi sifai kitu Mimi naambia ebwana Onatufanya aje kusuwabini, mimi njwa nauliza manaki He Hila yeye kazi yake, ye amikuwea Hakini mimi nika isoma, maa kuna piko tafauti. Hei, akikila kukaa kikazi, tunasikilizana. Hei, akini mimi sozi anda juyaki, apana. Tuko, yani, tuko sambamba huu niko nchini yaki dogu. Sasa. Sa. Karim Juma, unaweza kutuambia hiyo tofauti ambayo Claude Bigirimana anazungumza ni kweli au vipi? Au hiyo hiyo hivyo vyombo vinatakiwa? Ni hivyo hivyo au kuna vingine tofauti? Bahaja kosea. Bigirimana amesema kweli. Jambo ni hivyo hivyo. Kikubwa zaidi niakuwa tunatendeka kutumikisha minute yetu. Kwa sababu jwe mtu unatumikisha nao mimi unakuwa unatumikisha nao unakadiri gani? Mara nyingi kama hivi ni kama taa kwa kuna unajoniko na 270 kama ni kuna container huwa na 380. Lazima ujue vifaa ukijua vifuko na wakati unatia moto unaona tai waki au autajue... ah. uta utaenda kuimisha testere alafu utajuaji jikama sa moja netri haifiki ya au netri ni mbovu lazima upime kuonter kuku... ujue netri imekusikana kama nitauliza wafundi wakubwa ni kule kwa sababu tunajua wafundi wakubwa hapo jumbura ni wale zijizo wanje na sisi tunauliza mimi na tatizo hii nyumba hivi lakini kuna tatizo fulana nakwambia haa sa moja netri anakutazamia kulii kule ofisi yao kubwa vid du är kassiniviven men sämre, du ni ni. Kikupa säger de, funnemän är nödvändigt att jag får nå det vi. Kammare du får nå det vi, killar sitter kvar nånguk unapaswa jua fanya devinda ndika vivitu siwe na andika vidogo au usianiki vingi mpashe ukoe ukadirishi wewe katika wakati rafiki kwa wakati wengine unaandike kwa sababu maisha yetu kisilivyokuwa sasa hizi na inchi gisi tunaendelea nayo unakutana inabidi sasa uone kama utaishi ndio unakutana hizi sasa lakili watu wese wafundi niwezi wafundi ni waongo na kili, se, wafuni nuezi, wafuni na, na maisha kisituko tunaenda nayo kuna mautiage au vitu ambavyo mnatumikisha fulani fulani unakutana unazungumza katika loha ya kifaransa na unasema komba umeme au kusoma ikajaaje si kwa sababu mzewangu na mimi alinifunisha hivyo vo. hivyo mimi nilikuwa nasikia kile kitu anasema na kitekeleza akinaambia hii ni tunevisi na mimi nasema ni tunevisi akinaambia ni nini tunevisi a siyo kusema tu kwa sababu sikusoma mimi mesoma lakini sikujaelewa kumaliza ah nasema kusoma umeme siku soma lakini nimesoma Lakin, nime sisi ndtasau naona kitu imeandikiwa hapa tunevisi au kuiandika kuona kwenye kitabu mara nyingi nilikuwa natazama tu kwa sababu ndugu yangu Bligermana sisi ndugu wa ufundi ni ndugu tokea mtoto tumekoma pamoja tumecheza pamoja yani du kan tala på nåt annat maaz. Såstakom jag tänk att jag skulle ha medköjt på musik. Och det här är som att få en min och komma med en teori. Kom jag tänk att jag skulle ha Ah, med misstänkelse. Bara ya yeah. na tuzozungumza kwa kamba hivi hizo maneno au vyombo flani flani ambavyo mnatumikisha katika lugha ya kifaransa hunaoga yeah. kwamba leo au kesho inawezeka kushinda katika lugha nyingine tofauti lugha nyingine kama kiingereza ki au kikireza kilinisumbua Kuna ya siki ya manino mawili matato lakini kifaransa na jaribo Sisi maniko mduzi sala lakini na jaribo Kusema kifaransa nisi siki yao mimi nase ni kasima Na ungea na tajiri ni musema kifaransa Ntasima wanino yangu na mwespliki kazi yangu Maki uwezo na mimi kwenye naishi yao kifaransa Njoku ina ungelea yeah. Kibuwa natuko mwisi Africa ha hmm. huh? Nijumuia ya Afrika mashariki Unakutona kiingereza o kiswahili Labda ndipo kikoju Zaidi ya kifaransa chetu huku Na unasikia kwa hizo maneno mengi Unajua katika luha ya kifaransa Inakwaje Au pati matatizo fulani fulani Yani hapa kutu Burundi Tuseme sisi tulikoma tunawungia kirundi na kifaransa Na haki hata kirundi chetu kisikia Unawungia unasikia mtana kusalimia bite Ya unasikia chikirundi ni cha chakifaransa Alafu tunazua kusema bite Yani sasa passar på att du lizöer turongia kiron din och kifferans, när du går kua i voiv, vilket du vinner kooj är vi när du känner kifferans, av det du pekade som vi är du en av de till kiswahili, tanzania, det kommer att vara två kiswahili, att när du i Tanzania, när du är i Tanzania, när du är i Tanzania, när du är i Tanzania, när du är Scotch Tanzania, när du är i Tanzania, när du är i Njoki tycker ni är obad. Ljusikito, ni kanske bor någon gång i engelska, lathunna det förut så. ni vad? Una nitakia nini wa yako, kipindi tafali. ni kazi na kufanya kazi dukoni na wafundi umeme mlisikia kwamba tofauti ni moja tu moja amesoma umeme na mwingine kafunzwa kutipitia mzazi wake au sio ni kwa kweli mm -hmm. Basi Claude, bigirima, nazo. kwa debigri mama, tumbea shida mbazo muna kutana nazo. Kwanini naona kwamba mume shirikiana saa na namenziako, na hizo tofauti zenu zina tuma muna shirikiana zaidi. Ni mishi mbazo muna kumbwa nazo mara mingi. Eh mara mingi sisi <coughs> kutoa fauzi, ndio vifaa mungu pua sana tunapata kazi, na saa ne kazi patikani kuhusu abadili kuyajinsi, kuhusu tazini wa fundo wa shakuwa wengi, tu kamayo, mjamano, ma societe, au na kutana mimi naenda yenda kuandika devi, kuandika devi yangu na Jaminiya kuna unginia, na nipita nyuma naendekea kwake apunguza bei na kukutana mabana sasa wale wale wa bei kidogo akili mimi mwanianza nini banipiga chini njoo tatizo toto nkokana kwa mashantii mara mingi sasa unakutana piko mtu na kurudia nyuma naomba mimi ndio vile saa 20 mimi naomba awi saa 20 hapo patata bwana wale saa 20 hata bwana awi saa 20 njoo sasa hiyo tofauti mbona naona ni ndefu sana saa na saa 20 na awi saa 20 wakati mimi nafaa kazi nafaa kazi juu mimi najua kazi eh hey, mimi najua kazi na najiamini na ni kipana wisa mimi kwa na kwamba na contrat de 2 ans cha kitakufa mwaio mwaio de 2 ans mimi nitalipa na kutaka kuna ongelea mali pita nyuma andika samii pato hata atakitika wasamii ndio tatizo mtangazaje yanazungumzwa kwamba bwana kibwana Juma Karim kwamba nyinyi wao fundi umeme sana sana Muna mbinyu fulani fulani ambazo muna piti ndani ili mukorofishe kama gisi Claude mwenzaako mesema. au amezungumza unakutana muna tia ile devic chini au juu ili faida kwenu kwa nini lakini ani kwa ya Kwa sababu tunaenda na wakati, wakati gisi vitu vinafikuenda Na sisi uwa tunabadilisha hile devie yetu kisi tunafi yetu wakifaransa devie Yani natizama mimi kwa size wa fundi wanakuwa wengi ya papu jumbura Sasa eh, nikibaya kuwa wengi, niliwaza ni fursa kwenu Ya ni fursa kwenu, lakini sasa wali wengi wanakuja nyuma yetu Kwa sababu wenyewe, ahona ule uzefu sana Anataka zili ya izama pema tu wanaanza tuleo wanaweka kama ni itu singa tuwili Shebosi jende asavekoma avansi Bosi ndeni kwa sababu ni mtoto wa dada yangu acha achukue kwanza hizoakuwa anahangaika kula anunua tungele tu vitu sasa nalikutana mimi ndo fundi kazi yangu napenda nitumiki ile kazi yangu nimalize hata nikubalia leo na kesho no naona tena tutafuta no sisi mara nyingi hata hizo siku tunatumikia kazi zenye fundi, wenye wamepita huko masomo mwa ni acha tunakutana sisi tunakuja kuzirudia juti ni tukorejea ina kwa raisii kweli ndio nakutana sisi tunafanya ile DV kwa sababu akishanita mimi nikuje nikorejea lazima naamini ni kuhekisa hela nyingi kwa sababu naikuwa naanza upya na pressure bomoe hapa ni niongezee hichi chikito kibaya Nikibadilishi niwe kikipia, inenibidi sasa niungizi njiwa nakutana mimi naomba laki nane, ya naomba laki mbili au tatu, wanaomba laki mbili au tatu, na kuenda, sasa mimi wa laki nane anani ukopa. Nakati mimi njiwa namuambia kwa sabu najua kazi yangu gisilifu, najua urefu kazi wangu, najua ukubwa kazi yangu. Njiwa mara njiwa napenda kuhu, kwa nikata devya naomba ila, natukera gisinao na kazi gisilifu. Claude, tombia izoma Devi, gisi na zifanya, muna zifanya mukiangalia kitu gani, nikusu nyumba o nikusu uwezo wa mwenye kazi? O, oh, si tuatiza kwa za nyumba ambayo inalingana kivipi, na Devi, ukishantika Devi, patro anakwambia kantika Devi, kama BNN utajijua, bikipita kidogo wakuna testisu. Man tar ut dish. Ja, du tar dish. Och i pitet skitar ut dish. Mäktikossekarna kvar tineri k dogu över under utan i under utalipa. Kvar ifosasen på dessa över mackeni sas. När du menar på på nyumba. men de vi remi. När 34 ni Ule tantehantika devi yote Yote ntie pale Afinafuhantika Oke okay, mito ipatia Tantehantika Repurta Ya hii devi Nimekuantikia Oke okay, njofiliseta matumika sasa Kuna utofauti wa nyumba Kama ni kubwa o ndogo Kama ni nyumba Yani Yote bina binatokeana na Instalasyo <laughs> na, na iyo pasenti Salasina nene Ayo pasenti salasina nene Inatokea Kwa nyumba Au kwa uwezo wa mwenye nyumba Kwa uwezo wa mwenye nyumba So kwa uwezo kama Comtail Ila mini kiantika devi när det gäller de villangu, när kombi är patrulj, de vill ide angugå, kan man få om 3 miljoner kombi. Vi har två andra chatta i andra två. Den karibusade miljonen kan man bilja otattev devine patirie 5334 ndio tunakakilea ndio ninakwasa mende hiyo yangu sas. si. sasa eh ndio harikuna vingine sasa nakutana na pa, anaparamia yeye posa na tizama patro vireiko one patron yeye anaitsema patrona na muogopa ah semu patro kwa mafafranga mengi hata nipatie kazi acha niombe kidogo nitizame nakutapiko wengine wanatizama naomba franki dogo natumia kazi mapili na tatu nakimbia kazi sisi ndio leo tunafuatana kwa sasa kufanya nini kumalizia ile kazi sasa na kisha kwa kazi means kutumika kutumika wewe atutaniaona mimi He, he. bila kutuficha kama nyumba ina tuseme seleni na vyumba viwili ningapi kwa dev ni yani, bwana mtangazaji sote tunaenda wakati yani installers yani, tuna za zamani na za leo ziko tofauti jeu tunaenda tunaevoliewe eh na njoo mwanzo nakwambia eh bana apo tuzaa ampoule ana kama tuzaa lisre, kitala kikubwa nini iko tofauti kama hizo za mapruza zamani au ma, tumkisha maapplique kwenye mbambazi hiyo ni maendeleo tuko tuna nini hivi Eh njoo manake nitakwambia mimi kuna vitu vya mumpe viko vinakuja ambavyo biko ku alamode biko ku munini njoo hivi sasa. Wewe kama natapia ya samani, okay nitakufanyia kuna tatizo, me kawaida yangu na kwambia kuna vingine ambavyo viko vinakuja Africa Revolution. Sasa hiviyo vinakuja mwenye nyumba kiaamua yeye mwenyewe anauza vitu hivyo. Kuna to, kuna kuna problemu fulani au kuna tatizo fulani. Yani fundi uko pale già ku expliquer kitu en badge cha original au pirati Au cha zamani na cha kisasa Afu kikuta patronu wenye wa mesoma umeme Ha mesoma na no unuambia Ah, kisoma umeme na usha, soma umeme hapo ikuta faute biko laisi, hiviko e, laisi unambia no Oh, okay, na, hivyo, hivyo, ikuta itika Utakubali hichi. yenjo na nini Nishua yaki mm -hmm. e, Kibuana, munafanya kazi ya umeme Muko awili, uyu, anasema kwa Kwa devi, yeni number uno Na wewe, ukifika kwenye devi Ukiangalia, hizo tofauti, tofauti Unuona kwa mba, ni kweli au ni uongo Hapajakua uongo kwa sababu S kwa sababu mimi ninaataka nikuli na yeye anataka kule. sasa katunaataka tuishi lazima tutembele kunjia moja alafu tuelewane kama tuko moja na kukutana kama hiji kiko kisingi sehemu na miko ingine sehemu basi na mimi na ingine devi. devy na ana kuona nyingine devy alafu na kuna kitu kingine ningependa kuzungumza hapaumesema nyumba moja au chumba na baraza chumba mbili na baraza inatokana malipo gani inatokana na nyumba gisi Basi kama hizi nyumba zetu za hapa mm, kamenge kinama nakutana hizi za kawaida tu unatazama na gisi yuko alafu naazama na mtu gisi yuka, au mtu nikimuomba isi Uwezi kuzinipa. Basi nifanyeze kale kaundubo. Ni mzeo wa nyumbani, mzeo hapa jirani. Unamfanyezeo na mumba. Tuwambea mzeo nunua uwe mwenyeo, niletemi mda kufanyezeo zo zoto utataka utanipa. Baki unafanya kaundubo. Ala kitu shengia pa mjini kati eh sasa uwe mwenyeo unatizama uwe mba kisi libyo. Kuna chumba kama ni sita. Baraza, tatu, fasi ya kulia, kumzika, nini. Alfa na kuambia mwenyeo, patenda hata 24. Sasa uwe mwenyeo. Lazimu talita wafundi wengine wenzako wakusaidie. Wapizile ndogondogo jumuone kama ili kazi itakuenda haraka. Sinabidi sana uangale gisi utapanya, uone gisi utapata ila nyingi. Njeli na nakutana ni kubo, jeni unatokiana na kazi gisi Na nyumba gisi mbejengu, kama ni etaje, kaweda, kama hivi etaje. Hapo zamani sasa minigana na funzo na mzee tukotu naomba ata milioni mbili tatu. Mzee mwenye na wana na ziomba, wana ziomba. Alakin kwa sasa hivu nakutana mtu kwa henda kwa insali etaje, ulasikia wanapatia yana kukubali kwa sababu ya dini ya njaa yaani laki 5 kwa etage laki 5 kwa etage na na installi tena doktori kazi nyingi nyingi hataweza kumaliza laki 5 utaanza tu dali wanakupa 50 hii 50 unakwenda unakunywa mstari na kurudia nyumbani zinaisha panawakea 200 nyingine huko so sasa utakuja chanza uanze sasa kazi nyingi hizo sawa sawa unakutana na una tinde na unakuta wale wafundi wanatupa kazi wanaenda Ndugi si vivitatizele nyeliko kwa fundi saizi. Kipindi ni kazi na ufanya kazi tuko kwako kibu wanatambi Advantage au kitu ambacho chunezu tukasema kazi imeshakupa kupa haji Advantage ni ni kwa sababu naishi. Nasaidia mama angu chile chuchoto kidogo kipata kwa sababu sijao wa nngali bache ilata e... Na Kwa nilusi uinaona miaka inapa kidogo? Hey, warundu wa sema vili mumigambi lewa nasimaga mkirundi vili mumigambi alakini kwa kutakuwa pole pole, itabidi tutafika tu. Advantage 20 january kuna ile na partie ndogo mimi na na jhudhumia na hudhumia wazazi wangu wadogo zangu kile chochote otahitaji nawapatia kadiri na uwezo wenyewe niko nao naona kama ni advantage kubwa sana kwa sababu siko nategemea kama ndakua hivyo vitu au natapata hizo ndogo sasa ninashukuru Mungu kwa yote ninapata eh hey, advantage kwenye kazi yako unafanya wewe umesomea sasa iko waje eh hey, asante sana advantage hiyo kabisa yani nafaa kazi na ni faire vivre naishi na, ishi, na... Nadumiwa na wadogo zangu mamangu wangu, wote na wadumia na imonyewe na chivi kaka na ushaka kuni na iivu kama sikomo skomo pesi e nuko kiyana kaka biza kwenye na juu na juu kazi au fundi hejikipita iivu kido gua tu aseba kwa ujumla na ya dikiasi tu alabduradi fagriaki dog hejima na haki basi kipe di dikiasi na fa kazi kama mbiyo skia tu kona klode bigiri mama na tukona... juma Kibuwa na karimu ambayo hote fundi, umeme hila umesikia tofauti ni kwamba umoja mesoma unginakarisi kupitia wazazi wake. Basi kwa kumalizia, malizia maarizia tuambie, nini muneza mukaomba hili kazienu izidi kwa imara kabisa? Acha tuwanze kwa, kwa kujuma. Kitu kikuwa siju niseme aje, kitu kinjaweza kusaidia. Tusemi ni hawa matajiri wetu tukunao, wasitubaniye si wafundi, watu kubali kama wafundi, watu pezili ile samani yetu ya wafundi, njoki kikubwa zaidi kwa sabu unyeo njua kitaka kutuangamizo tunangamia, wakitaka kutupanisha tunapanda, unakutana na muambia hebe usi mimi ikazi ni hivi na hivi, ah oya aye, aymara ni menshi, sutafanya aje, alafuna wuku nyumbani, watuto wakona kulilia nja, inabidi sasa utumi, kwa sabu ya njaya nyumbani, inabidi utumikizi ili la ndogo, kwa sabu kitu kikuwa ngeomba matajirio etu, wakitulishmiishi na sisi, watu pili wafundi, umeme, Kwa hapa bujumbura gisi tunaviyotumika kazi zetu Kwako bigilima na Jean-Claude Ni nini unaunu na hizi Iwe sedekali yao mtu ote amba na usika Na hizi kazi sana sana Hizi kazi ndogo au Hizi kazi zamkono sana sana kwa Wakati kusha kuwa mfundu na pasha ujiamini Iyo mwani kweri sawa Na kushitia mtu ndogo na kazi ita kuporumoka Chinazo omba wangini wafundu Wenzangu kama mimi Kama kibwana, juma Yani wakati tuko kazi na pasha ujiamini We ujipandishe kiwango chako. Yani, sio kusema mtu wa kupatia ufranga yani Samil, esinjui tumikie kwa nyumba ya itaji. Ah -ah. Unasikia? Inabidi sasa na wapatro watuwe shimu na sisi, tuwe shimie. Wakati patro nakuita, shakuambia tinsaidia nufanze kinaiki. Ndiyo na evrema anapasha na ya kufani ini. Akudizishe kwa kile ambacho umetumika umemsaidia. Ndiyo kabisa. Kipindi ni kazi na ufanya kazi. Kama gisimu liji usikia, tukuna wafundi, umeme, wawili. Claude Hapigilimana. Leo Mtu amba yukona kupata kwenye radio isangaliromda kama uu. Akitaka kupata nezaka kupata kivibi. E, Ndiyo, mimi. Mbangu ya simu ni Sabina Tano. Mia sita, sitini na nane miambiri na eshirini. Kibwana, unuzuko tuambia adres kama mtu leo au kesho anasema kwa mba anataka fundi umeme, anisaka kukuta wapi? Mimi sina kituo, kitu, kitu chango ni nabangwa simu kitu yangu ni simu, kila mara watu wakinipato wakini tafuto simu sabina tanu, miamoja sabina moja, miasaba na mbili Basi, shukrani kabisa kwa bigini mana Jean-Claude na Juma kibwana Karimu ambao tumekuwa nao apa, na walikuwa wakituzungumzi kazi ya fundi umeme kama mvioskia, mulikuwa na nami medarnio nkuru na Karine basi shukrani sana kwa Claude Bigirimana na Santi sana Asante sana mtangazaji na kisho kisho yake karibu sana ile mtu kutokushantier tuoneshe saa kazi vile inaendelea inaendelea sasa Juma Kibwana Karim Asante sana turu borom mtangazaji kwa kujia kutupa hii fursa ya tu tuzungumzie kusukazi zetu tunawashukuru sana ta kesho kisho yake mwetu itaji tuko tayari tutakuja tunawaambia bye bye kila laheri na muendelee nafuata vipindi vya rejo changaniro Chao.